Bueno, ba, gaurkoan e, elkarrizketa berezi bat prestatu dugu eta gurekin, en, bueno, ba, lagun batzuk dauzkagu Palestinaren inguruan hitz egiteko, Palestinara egindako bidai baten inguruan hitz dugu eta horretarako gaurkoan, ba, eneko eta tuti dauzkagu. Kaixo zemos. Ondo ka kaixo. Kaixo, ondo eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zu ei etortzagatik an. Jan irratira. Bueno, e, iragarriko dugu el, elkarrizketa hau egiten ari gara irratean, baina printzipioz bazala asmoa ere, ba, hitzaldi bat izatea aurretik ez? Pasaden astean gelditu gena hitzaldi egiteko, bueno, ba, jendea agertuta bar elkarrizketa egitea eh erabaki dugu eta horregatikan berriro ere eskarrik asko, ba, bi aldiz etorri berri zanagatikan, ba, zuen historia txago kontatzea. Beraz eskarrik asko. Eso hemos dala bidai bat dago hemen tartean, e, Palestinara bidai bat eta bidai hau esango dugu antolatu dula pazz kondigndatz biladi eta sodepaz. Eta hiru elkartea hauen bitartez bueno, ba, kontatu guzu de pixka batzeneko eta tuti edo titi e, nolakoa izan den bidaia zertarako zer izan den bidai hau eta bertan izandako historia guztiak jakin ditugu. Bueno, ba, bidaia hau e, suertatzen da zentzibilizazio e, bi proiektu tatik, e, bat Bizkaiko foru aldun diarena, eta besteak ipuzkako foru aldun diarena. eta proiektu hien baitan bazegoen e, palestinako kulturak e, okupazioaren ondorio sofritu dituen urraketen inguruko azterketa bat ez? E, ikerketa bat eta horren baitan ere bazegoen ba, euskal kulturako ordezkari esosatutako talden baten bidaia e, palestinara, ez? E, Astebetean ba bertako giza urraketak e, ikusteko ezagutzeko Eta gero baita ere e, ba, taldean parte hartzen zuten e, pertsonak beraien e, lan e, esparrutik ba, palestinarekiko elkartasuna nola sustatu zuten ere e, ba, lan du ez. Orduan, e, bueno, ba, bidaia pasan urtean izan zen, otzaiaren e, batetik e, beheratzira bitartean, amar pertsona bildu ginen e, palestinara joateko, Euskal kultu, kulturako hor deskari ezberdinak e, izan ziren e, bidaio horretan, e, tuti bat horietako bat da, bera da diseinatzagia, ondo ezagutzen du, dute gainera amendo noztialdean, eta gero egon egonziren baitare Raquel Imas, bera da Paiasoa, Xavier Aburruzaga trikitilaria, Jose Pablo Eskultorea, e, zeintzuki hau tuti lagontu? Zamara, Zamara Belte. ere e, eroan genituen, e, berriatik Zamara Belte, eta baita ere Lander e, Arbelaitz. Lander Arbelaitz argiatik, eta Xavier Susperri e, idazle bat, ez? Orduan e, bueno, ba, bertan izan gien e, e, hori da, 8 egunez eta mm -hmm. bueno, ba, bertak era egoera ikusten. Bueno, beraz e, hemen eh lagunek esparru desbrainekoak, esan duzu bezala, batzuk kazetaria, kultura mundukoak eta bar elkartu egin zineten, abioi hartu eta Palestinarara joan zineten, ba aipatu duzun egitasmo hori edo gauzatzera. Bueno, eh, palestinara... Eh, bueno, palestinara edo, nora igisten da abioia, nola izaten daia hasierako puntutikan, nola igisten zerate lugralde aietara? Ba, oso kaldera ona da, zerren, ja, prozesu bat da, <laughs> ez dakit, eh, bueno, asieratik, eh, bueno, binaka junginen, zerren, bueno, hori konvenida ez eh, taldean, sartzea, eta, bueno, eh, kunginen Frankfurt eraista mm -hmm. es eta bueno ya ja, andekia ja, eh ya ja, egonkela e, e, ansartzea e, ja, bueno naiko saiasan eda tensio sortzen sanseren bueno oso sekurtasun neurria hondiak zeuren an muga bat badago ez eh, zalako gainditu beharreko muga eta hori gainitzaia lehenengo golpea edo bada, ja ikusteko ahoguera, bai, ez? Bai, bai, bueno, ez dakit, berro o sea, beti pisko atentzioa aeroportuan badako eta bueno, bereziki harrea bueno, joteko. Zeren galdera bat ere badet, e, palestinako lurralde barruan badago aeroporturik edo israelera jumear da, edo nola? Ba, Israelera era, joan behar da, Tel Aviv era ba, ere gero Jordaniatik Jordania Palestina da sartzeko Ziz Jordani sartzeko, es? Baina, uste, Atzerritarrentzat zaiagoa da e, jordanetik sartzea mm -hmm. palestinan. Orduan egiten dugunara hegazkin hartu eta telabiperagoaz. Eta hori tutik ezaten duen moduan e, ba, aeroportuan tentzi asko dago, gezurretan ibile behar, behar gara, ezin dugu esan e, palestinara eta claro. ziz joango garenik, eta orduan mm -hmm. bueno, ba, turista moduan sartzen gara, hobi totaldean ez, biniak abaizik, orduan, bueno, ba, ordu... Estrategia ez? –Bai, bai, bai, trasladatu behin txio eta beldurrori ere. Bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, no, moelan ustelot nahiko ondo zegoen, ziren askenean, eh, puzuri, <laughs> ez da konveni esatea Palestina itza an mm. aeroportutan ziren, bueno, edo zen, modua, edo zen momentuan aldan nortzateik eta horri eta aizuzertan saudete, eta bye. ja asierratik eh, bizko bat kontuzi biltzen. Beraz anik usteena argita garri beste mundu badala, beste eguera badala, eta une oro, somatzen da, ja palestinan sartu behar horrek eme, kartzen dut zailtasunak. Bai, bai, eta buono, hori e, bueno, e, nolatela abibera, egia da, ni esan nuen Jerusalemera, baina nolatela abibera, honginien, hori ba, ba e, israeli buruz itse egin genuen, egazkin nien. Bai, eta behin telabibben e, egon, Muga gainditu eta palestinara sartzerako zuek jabazen duten alako itinerario bat edo prestatuta zer egin behartzen duten eta zer egunetan. Bai, bai, osondo prestatu ta seguen. <laughs> <laughs> bueno, bon, bai, o sea, e, autobus bat genukan eh bidaie egun guztietarako eta orduan, bueno, autobusa gure zain segunta labiben eta oso erresian San Jerusalenera iristea, ez? E, anekdota moduan, bueno, ba, autobusek edo plakak ere bereisten ditu Palestinaen eta Israeleen eh ibilgaildiren e, kotzeak edo ibilgailuak, ez? Eta kasu honetan, e, gu plaka horia horiko e, E, kotze autobus bat e, hartu genuen, furgoneta bat, eta horrekin bai Izraelen, bai e, Palestinaan, Zizkordanean ibiltzeko aukera ganeukan inolako kontrol militarretatik pasatu gabe, ez, hau da, ziguten autobusetik geisten e, militarrek, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, mugitzeko, ez, baina Palestina aldiz placa berdea dute beraien ibigaioetan eta dira Israelen sartu, ez da, judut harrentzat diren errapidetan kidatu e, e, ez ebez ez, ez, ez. beraz, e, bueno, asiretik esan dezu bezala gezurretan iberzatea plaka hori lortzeko agian edo egin beharreko guztia egiteko noski zuen helburua zana izkutatu egin behar zenuten nola bait. Baitsienez, Israel, Israel, eh, Israel eh, zonari dago kionez, ez? Eh? Bai, bai, bai, horrelado. Gero an, an lazayako, hmm. Ibol, ja, Palestinaan sartuta, Palestinarrekin ere bilibarrizen zenuten, bazparek, kontrolikoa zegoen edo... Han lasaiako, egia esateko. Egia, Jerusalemen sartu ginen, eta, bueno, han ikusi genuen bueno, Jerusalemeko zati ezberniak mm -hmm. e, eki aldea eta, bueno, erdi aldea, alde zaharra. Baina, bueno, han barruan ere kontrolak badaude esanait eh nulla hunginen beste aldera e, kalandiako checkpointa ba bai, e, bai o sea, or, o sea, kontrol militarrak egon egon badaude, ez? Palestina, baina egia da eta jende asko gainera harritzen dau basaltzen dugunean, osea, segurtasuna edo Bai, e, beldurra, sentitzen sentitzen dozu gehien bat Israelgo partean, Palestinan baino, eh? Ta askotan, bueno, hori ba, izan da baita ere Israelek lortu nahi izan duena eta baita ere Europar batasuna estatutuak, eh? Hau da, arabiarrak, musulmanak, dira e, basati batzuk, eta diasak eta, eta azkenean, ba, gu lasaiago sentitzen gen Palestina, Israelen baino, eh? Ba. E, beraiek oso ez dakit, e, Ez dakit, ez ez Bai, bai, eta ja. E, nola joingen erramala jerra, ari berezia hmm. ja, bestekiroa kaletan, hmm. guztiz Gostis bestekiroa. Bai, bai, bai. Bueno, eta horrek azkenan ere, o sea, pizka bat ez dakit utzi ikusi zen, o sea, oartu o horreta zala ez, o sea, horrek ere ez dakit, ba pizka bat hitzaropenak ere egiten dizu, o ez. Sea, azkenan Palestinarak ere bizitza Normal mm. ba, normalizatzen azten dutelako baita ere okupazioa eta orduan bueno Ramala ikusi zen dutenez burbuja Dai. bat da hauda e, orain da hiru administratiboa Palestina Palestinako hiru administratiboa eta hori ba Ramala beste hiriekin konparatuz Palestinako beste hiriekin bada piska datolan burbuja bat es osea oso oksidentalizatuta -e dago ramala es. Baina bueno, o sea, eta hori da baita ere okupazioaren elburubatez, ba, paskinen normala bihurtzea bizi modi. Baina, eta adipides hori tsekpointetik norra pasatzen ari dira palesti norra, gus biz normal-normala, mm. eta bueno, puz berraien bisitsa da, eta gutsako, bensat netzako, bueno, eta gutsako uste dut sok bat zan ikustea tsekpoint oiek norra pasatzen ari dira, eta e Mollo bueno, iheros alemen egonkien egunbatesta mm -hmm. eta gero andiek funginen kalkileraista eta anikosek noien lenen checkpointa eta naiko zokantea asanseren e, bueno jendeak e eksplikatzen hori da eta nola pasatzen batatu e, ber dute beste aldera igual ba ja lauretan itzoten checkpointa pasatseko mm. eta bueno es, e, egiteko ja han beste hordu lentsakogun berrira ara Uhum. Eta zuen lanari dagokionez, beraz, harreman e, neak edo nola sustatu zen ituzten, nola zineten ja, ba zuen, eginkizuna, zuen eginkizuna etzan bakarrik ikustea nola dan dena, baizik eta hanpentsatzen dut izango zen utela hartu emanen bat, e, jendearekin edo elkarteekin, e, azaldu pixka bat hori. Bai, bueno, han pertsona ezberdinak ezagutu genituen elkarte ezberdinak, ez? Eta gero baita ere, realitate ezberdinak, ez? Ni e, sorte izan dut, ba, lau aldizagona zelako Palestinan, hau izan zen laugarren aldia, eta bidaibak oitzen gauza berri bat e, ikasi egin dut, eta gauza beste aztakeri bat e, ikusi egin dut, ez? Eta orduan, bueno, ba, sorpresa sartzen dituzu beti bidaiak, ez? Orduan, oza, nik dut, oza, el bidaiaren... El bururik handiesan eta batez ere hamen gizarte eragile guztiak Euskal euskalariarrian ere e, sustatzen ari garelako izan e, boikot desinbertsio eta santzioen e, kanpainari e, ba bultzada bat emotea baitare ere bidai honekin, ez batez ere boikot kulturalari dagokionean, ez. Mm -hmm. Palestinarrek abian jarri zuten kanpaina bat 2005ean Israeli boikota egiteko ego Afrikako eparheitari e, egindako boikotean inspiratuta dago kanpaina hau eta e, ba BDS edo BDC eta euskeraz kanpaina horren baitan badago boikot kulturalarena ere ez hau da eson hartu Euskal Herrian e, Israelgo kulturaren ordezkari diren taldeak eta beslariak eta proiekturik erez eh, ba, bueno, ba, okupazioa ez normalizatzeko, eh? okupazioa es? Bal okupazioa ez normalizatzeko eta alburua san ba, bertan parte hartzen zuten ordezkariak ere horretaz eh eta kanpaina horri edo hori eh, eh, sustatu, es? Eh? Bai, pentsatzen dut, eh, boikota 10 urte iaia, mm. eh, Bueno, Israelko kulturari boikota baina gero ere bide batez palestinako kulturari ere sustengua, eh? pixka pentsatzen mm -hmm. e, biak e, jorratzen direla boikot horretan edo kanpaina horretan Osa, giren bat da e, boikota bai? Osa argitago, osa azkenean palestinako kultura ere babesteak eh eragin dezakeena da e, hemengo erakunde publikoetan ba normalizazio bat normalizazio egoera bat ematea, ez? Esate baterako E, da hemen noa bezlariari etengabe egiten zaizkion boikot e, ekintzak bai e, no askotan bizitatzen gaituelako Euskal Herrian eta noak ari batzuk egin zituen gaztako 2008 eta 2000 eta beratziko e, zarraskia gertatu zenean ba militarrei soztengoa emanez bai. eta babesa emanez eta barrez orduan horregatik egiten zaio boikota eta baita ere Israelgo estatuaren e, estatu zionezaren diru laguntzekin datorrelako Euskal Herriera etortzen den bakoitzean Orduan, esate baterako e, erakunde publiko batekin edo esakit, e, foru aldundi batekin edo udaletza batekin, konbidatu duen norbaitekin, hitz egitera baldin bagoaz, eta esaten badiago bat behitzu zagatik ez duzu, e, palestinako talde bat ekartzen, azkenean hori geratu daiteke normalizazio gora bat. Moduan. Hau da, gu, no ekarriko dugu baina aurrengurtean ekarriko dugu talde palestinar bat, eta urtean ekarriko dugu eta orduan, ose, joku horretan ez gara sartzen. Hau da, gu esaten duguna da okupazioa amaitu adimardala, oh. Israelek arrezia suntzitu dinbartuela, tutik ere hitzein dezake arreziaaren inguruan ikusi zuelako palestinaan, errefuziatuak boltatu behar direla, osea, eskubide hori izan behar dutela, eta gero baita ere, Israelen bizidiren palestinarrak, e, ba, eskubide berberak izatea, ez. Israelen bertan, oza, estatuzionistaren barruan palestinoak ere bizidirelako, eta irugarren edo laugarmeako iritarrak e, direlako, ez. Zuk esaten ez bezala, e, arrexi bat horre badago, donlako impaktoa edo Ba ba oso aun diagnostiki za ikusten da zu eneko en, e, lakundu berde zu piskava tatuekin seren e, luceratic zenbat neortzen du oso altuada sortzemat bai eta bai bai, bai lure, lure, aspitik iru metro edola seren claro ez hartzeko ez hartzeko gero beste hmm. aldera oso oso penakariala venetan ori ikustea Että klaro, gero da de controtoreak ez dakitzen bat metrora kontrolatu ta da E la eta Klaro beste aldea pasatzea ja esan niuen bezalapos hori, Etzek poiintt daude eta... Että klaro aglomereisiä kutsutuksen dirää, että kausaa osoa oso tsaarak. E, estaki, e, sen vaat e, oren tuolla e, urtebatsuk eikin suhteen, sen vaat umeen ilseiden tsekpointeitaan, e, sen il esiin suhteen pasatu vestealdera, e, ospitalera. Se on oso, oso, oso kausaa kaistoa kerrota scenariidiraa, menetään annan. Anniin jälkeen ilisten säikunnan normaalien isäten daikin tarkeriä. Beres on siinä tarkeriä suu scenariin taska. Mm. Baina indarkeriak dakarren eh, dañoz mm. kolaterales, esaten nana horiak or gian askoza hundiagoa ere izango da, ez? Bai, baita tutikere aipatu dezake ez hakez? oza nik baukat horretako irudi bat mm. eta lehenago ikusia ez neukana eta izan zen hori Jerusalemeko ekialdetik, hau da ekialdea da palestinarren idiburua izan beharko litzatekeena eta bertatik etur bat egiten, entur politiko bai. bat gainera e, Israeldar batekin anarkista eta mm. berazane palestinarretzen zuntziketen kontrako komite bateko kidea eta e, berarekin tur bat egiten ari ginela, pues, iritze ginen e, balestinar ba, o sea, jende pila bat bilduta zegoen leku batera eta orduan autobusa geratu zuten ikusi zuten gu atzerritarrak ginela Dai. orduan geistea esan ziguten eta geitze ginenan ba, ikusi genuen justo ba, minutu Dai. batzuk lehenago ejerzituak eh botatako etxe palestinar bat eta familia kanpoan zagoen eta bueno hori izan zen nikuzut oso gustoki ko grabatuta gra oso gokorra ko oso gokorra ikustea eta gero piska eh bueno azkenean e, bueno, jo hunsara area eta gero nirebentzat eh emansidan piska eh eztake nola esan, bain, Seren oso egoera eh tsarra zekoen jo, ango pertsonak esa e, ausoko pertsonak ez es, ezan zuten etori mezedez et, etori ikuste eta sekertatzenarira että kontatu bestei gero europan sekertatzenarira benetan hemen mm. eta bueno eh etzeko geltzak zeuskaten ezkutan eta aue, hauek hauek Että gure geltzak eta et, ansegoen mutil mutilkastebat mutilkastak bat bere aitarekin. Ma ba iskin batean eh bueno, e, etorri ziren medio batzuk eh e, igual ez ta kitse katea, katea bueno, elkarresketa egintea ez kerta tuduen emenetak. Bueno, e, igual kontatu pizka bat gero, eneko. Ez hori e, berezemean san zeukan sintoma de da, hori da baita ere daukan beste praktika bat, eh zepaletinarrak mm -hmm. ezuntzitzea, beraien ba, kolonizazioan eta judeisasioan, ba, aurrera egiteko, ez, eta hori, e, pues, e, Israel darre gazte honek ere, gurekin zi joan autoguzean, geisteko gehit Jait, autozu jaitzen izan askotan ezin da jaitsi naiz eta Palestinoen alde egon ezin da jaitsi, ba Palestinarrek etsai moduan ikusten dutelako, baina jaitsi zen eta orduan bueno, ba, Palestinarrak bere gainera joan ziren, baina ez e, jotzeko, baizik eta esateko beitu zure mm -hmm. gobernuak zer egiten ari den gurekin eta, ez, eta gero Israelda Israelar honek esaten zigun, ez, ba azkenan gobernuak badaukala, estatuak badaukala almena e, etxe guztiak suntzitzeko eta Palestinarrak Jordaniara edo beste herrialde batera azeko, osea, almen hori badaukala, mm. baina ez duela egiten. jolasten du ez du egiten azterteko komunitatea beraren kontra jarriko litzatekelako. Baina egiten duena da hori, mm. gerra psikologikoa bai. Etze basun Etxehasultzen du hemen, orduan mm. ausoki de guztiak beldurtuta egongo dira ba, beste eraikuntza bat egiteko edo ezakisa. eta hortik hiru bai. ilabetera ba, beste, beste etxe bat, besteleku beste batean, ez? Orduan, mm. osea, gerra bai, psikologikoa bai, arrekin, bai, bai, oso gokorra, oso gokorra da. Eta gainera, bueno, agian e, zuek trasladatzen da zuten ideia bat bada ere Guzti hori hain denboran e, aurrera eginala hain normal bihurtzen nahi da, edo hain egunerokoa azkenean e, denok, bai beraiek eta bai guk eta mundu guztiak ikusten du, zerbait normala izango baliz bezala Eta ondorioa da Palestina-n bizi duten egoera dago lan normalizatuta bezala, ez? Badakigu denak han badagoela gatazka, badakigu denak han gertatzen direla injustiziak pila bat, mm -hmm. baina normaltasun batera ero iritsi da igual e egoera. Bueno, estaket e gure ikuspuntutik. Bai, bai, bai, bai, aqui han jo ori benetan ikustea gero besteka osada zerren kellitzen saisu e orro hemen bat eta estaket nola mm. esan euskaraz banionudo benetan zure zure bi biotsan eta eta eta bueno no quiero eh bueno ni pentsat zerbait egin naide eh, lagunekin eh, mesua pasatu boikota egin eta bueno beste zerbait eh, alibide zuri kasuan egin naide bat ni o pizkat saiala eta et, et, et, esan esan dezun normaalisatu talako eh, moduvatean eh, sapalkun Bai, eta horretan ere komunikabide handiek daukate errua, ez? Mm, bai. Oza, sea, hamen gaude komunikabide libre baten eta aukera ezin jobea da, palestinan inguruan hitz egiteko, bai. ba, beste komunikabide batzutan, ba, boikota adierazten duzunean, ba, elkarrizketa mozten zaiartzen dira, ez? edo beraien aldetik e, bideratzen zaiartzen dira, ez. eta horretan komunikabidek ba, kriston erantzukizuna dute, ez? Eta, ba, izraelek boter ekonomiko izugarria du, bai. e, agentzia komunik komunikazio agentzien tan kapital izugarria daukat, agentzean handietan batez ere, eta horrek guarrizko eragina du ematen dan informazioan, ez? Orain egon dira autizkondueak, bizkadegalko otasuna emoteko ere elkarrizketare, Bye. autizkondueak izan dira, netan jajuk berriz ere irabazegin du eta lehen ministroa izango izango da, eta, bueno, ba, palestineako agora berdine izan jarraituko du, ez? Azkenengo kampainaren azkenengo astean esan zuen gainera netan jajuk, ez da estatu palestinar bat egongo, mm. asentamenduen ere jarraituko dugu, eta batez ere e, golan eta okupazioarekin e, e, jarraitu nahi dute eduko gogortu eta hori e, ba Palestina e, israeldarrak ere ba, egoera berdinen jarrituko dutela israelen barruan, ez? Osea onartu zuen gainera eraso demografiko bat direla, mm -hmm. osea eroseta gehiago ditelako e, israelen bizi diren palestinarrak eta orduan horren ba, bueno, ba, inguruan ba, daukaten proiektu eta estrategia da, lurraldetik ba, lurraldeti kanparatzea, ez? Orduan O sea, egoera berdina izaten jarraituko du. Nikozut dut gainera gogortuko dela egoera. Osea, bai, bai, bueno, bai, bai, bai. eta ingia jo izan izan pasan urteko gasko saraspiaren eta dana antolatzen zuena. Agian bueno, ahiyan e, Palestinaan gertatzen dana, bueno, edo Palestinako injustiziak eta bar e, injustizia asko go dira munduko leku askotan, baina ahiyan Palestina bada leku bat non guzti hori oso ekstremizatuta dagoen, ez? Oso oso agerikoa da eh Israelarrek e, Palestinarren aurka egiten duten sarraskia e, e, e, nabarmena da e, egiten diren eh bueno, legez kanpoko eta, eta beraien legen barrua baina e, injustiziarekin erkin e, e, babestutako gauzak, ez? baina nolabait eh badirudi agian zuke esaten desun boter ekonomiko rengatikan ez dago aldatzerik ez da ikusten e, gauza asko aldatu daitekenik edo bide bat badagoenik eh, egit? aurre egiteko horri mm, Bueno, harraitu eneko mesedes. Es eh, ba komunikabidego bai. Bai, bai, bai, bai, gertatzen den, e, ba, badiru dira mm. gaur egun dagoena igual arma bakarnetako bat. Vai. Bueno, eta ordez hartzen gara gu, eh. Hartzen jendartea ez bakarrik gobernuak edo politikariak. Eresartzu gu, gu sartzen gara, ez? Eh? Osea, nikuzte dut ere eh gertatzen dan dena da eh gut, normanakoan egondan ere buru garbiketa baten e, irudia, ez? Hau da, e, osea, Hemengo Europako jendarteak onartzen baldin badu Palestina Israelek egiten ari ara da gure imaginarioan oraindik dugulako holokaustoaren irudia, eh, eta irudutarrek bizi izan zutena, eh, eta baita ere orain lotzen dugu eta horrektan ere badauka serikusia politikak, eh, hauda, Israel ikusten dugu gu izango baiginean moduan. Hauda, Israel Europa da. Bai? Si. Eta hori da guri saldu digutena. Bai. Eta agia da, zuk bertara bidaiaatzen baldin baduzu eta Israelen bai visita bat, giratxo bat egiten baldin baduzu Guinoyez gara. Joaten ez ditugu horrelako bideak antolatzen, baina agoten bazara, osea, Europako edozein herrialdetan egon zaitezke. Bai. Eta sauz ekialde hurbilen, bai? Si, uh -huh. Orduan, claro, horretan ere gure imaginarioa, gure pentsatzeko modua, o sea, e, gu bezalakoa, osea, Bai, bai, guztiz, bai, Nik entzun bai. io kasetara bati esaten, osea, azken finan, gu istraldak, istraldarrak iz bai, bai. bai? o eta horretan ere, o sea, horrek hmm. isu isugar eskoragina dauka, ez? <gül> Bueno, jarraitzen dugu Bidaiaren e, historiekin eta Bidaian bertan e, bueno, ba, kontatu egizu, pixka bat e, do, kontatu egizu, eh? Pixka bat e, bueno, esan degun lehenu harreman hori elkarteekin eta mm -hmm. bueno, zer izan da ja gauza konkretuak e, sustatu dituzuenak edo bultzatu ditu zuenak Bidaionetan. Ba, bueno, ez da egite, nire aldetik, bueno, persona intereskarriak ezakutu ditut ezagitenola esan eh za errelazio pertsonalak noski eta bueno ezagiten eh gero beste kausarra kure taldea osona sin eta hori esker e, vidaia ja, osondohunsan emozionalki mm -hmm. modubatean esan eh vai laconza va emozionara hasogenuen eta bueno eh bueno kaur egunola da on eh sarre sozialak ba facebooken eh laguna akoritud Ba... Bai, oza, bidaitik bai. gauza ezberdinak, ez, saiatu e, gara e, egiten, ez ateatako da bat, ez, e, markinian ere e, Josepado bai, horriak bai. eta bai. miren amuriza, miren amuriza, ez duzaig gulen ahipatzean bai. bertzolariare <laughs> etorri zangurekin, bai. eta, bueno, ba, itzaldiak eman eh, dituzte, eman ditugu, bai. gero horipa komunikabideetan e, agerpen asko, bai mm -hmm. bidaian zehar, eta gero bidaiatik gueltan, eta bueno, oza, e, Zabier aburruzagak ere abesti bat egindu, e, ez dakit amaitu daukan daukanala ez, baina palestinaren inguruan, e, Zabier susperregik ipuiniak bai, idazten jarritzen bai, ditu palestinan inguruan, eta badauka hor proiektu bat, ipuinen proiektu bat ere palestinan inguruan, gero tutik ere aipatu du lehen e, proiektu bat daukala ere buruan, eta dira Bueno proiektu oso polit bat, edo egual ez dugu kontetuko. Ez, eh? es, ez ere, <laughs> <claro>. <laughs> <Beste> <laughs> Sorpreso, la indarra kaltzen du, baina hori nahiko saia eh... da egitea. Bueno, saiatuko zaiatu, gara. Saiatuko gara. Hori da, ez horrean, bueno, ba, ara, ta... Ta... <laughs> orrean, bai. bueno ba, pizkanaka, ozera, horre bai. badago lan bat, ez? Eta gero, mm. bueno, ba, e, beharrezkoak ditugunean ere, ba, guantolatzen ditugun elkartasun jaietarako edo elkartasun ekin pues, Seguro horregunko direla ez, eta hori garantizua da ere Beraz, mm. zuen valorazia, jabein buelta e, egindezu tenean sí. valorazia bidaiaarena positiboa da Bai, noski. noski, oso intereskarria zen, kokorra baino intereskarria eta... Bueno... Uh -huh. bai, bai, oso ondo joan za taldea oso ona izan zen eh, Ez genuen ingiolako... Eh, ez dakit gertaera larridik izan bidaian zehar mm. eh, oza taldean ez nahi dut eh, lasai, joan zen dana dan, oza planifikatuta ganeuken ikusteko planifikatuta ganeuken guztia ikusi nuen? bai, nahi ko, programako gorra zan no, horra, a, a, a, a, a, a, zateko zerren bai, eta biera asko oso gai mm in interesgarria ere ba da, e. azkenean, bakoitza joan aurretik ere ba, formazio saio bat egin genuelako eta bakoitzak bazituen bere aurre iritziak ataskanen inguruan eta bueno, ba, interesgarria ere ba ikustea nola aurre iritziak aldatzen ziren, hmm. Eta pues eso, pues azkenean, e, e, komentarioak ziren, o sea, azkenean, ezin zara Palestinatik bueltatu radikalizatu gabe. Hmm. O sea, hori eh, aipatzen zen komentario bat, ez? eta nik uste dute, o sea... Eh, ez aldaketa hauek oso politak direla ikustea, ez? Ba, esater baterako izan genien beitsu Palestinatik ateratzeko, aeroportuan, e, eman emandiz material guztiak kargazki makineako e, txartela txarteela hori guzti gu, guztia korreoz bidaltzea hobeto da. Zen aeroportuan galdeketa bateingo digute, registro bat egongo da, baina oso gogorra eta ba da inolako arazorik esizatea, estea, ez izatea, saieztea, ez? eta asko, que saizuten, kenipon el forro. Osea, Norda Israel guri esateko zereroan alduguna alas errez, osea, kriminalak izango baina moduan. Eta orduan asko, ziren matidelekin, amaskiekin... Ni zapatekin. zapatekin. Ramala gen errosin ni zue zapata batzuk, túkin. eta seukan harritan meirin palestan Ramala. Bai, <risas> <gay> eta piskabatan bilurtuta ja kontroletan zerren, ezat emalima dukean, duke anka altsatu eta altsatu behar nuen momentu battean. <gay> Penso, au, sue kertatu konak. Bai, bai. <laughs> baina bai da, agian eh, sentzazioa sotendezutena ez, denok dakigu, eh, bueno, ez dakit denok dakigun mundua, baina nabarmena da Palestinaan gertatzen dana, baina gero bertan egon arte, e, igual ez dezu bizi eta gero etzai etortzen kontzintziatuta ba humnaurretikaren bezala ez, orra aldaketa mm -hmm. nabarmena bada. Bai, bai, txok batta an egotea, <laughs> venetan, ose, baina nais eta hakin, bain jo ori ikustea dena, eta daude egunero ero, ose, kertatuzan kausa batzuk, e Oso forteak bai, bai, bai, Fortitzak Bai, fortitzak Bueno, orduan e, bidaia horixe izan da Eta zuen lana orain bada Ba, xan bezala itzaldi bidez, komunikapiten bidez guzti hori zabaltzea Eta etorkizunari begira haien Errepikatzea edo Bai, e, bueno, bideai azkenan eginda baita ere e, bierakunde publikoko diru laguntzak zitu, e, genituelako, es? E, orain ez daude, hor duan, e, bueno, baina orre, aukera hori ere badago, es? Eta joan bere kabuz ere, joan nahi duen edo ere, guk hor gaude laguntzeko prest, eta, bueno, ba le kuak eta pertsonak pertsonen kontaktuak emateko prest ere, osea, aukera hori beti dago, eh, Palestinara joateko. Zoritzarres gainera. Uh -huh. Agro ah, no. era oraindik ez no. dela landatuekin da, egin beharreko kontaktu hori, emailes, Facebook, eh, nola suen ba, egin carpat. gipuzkoa emails@akete Gipuzkoaabildua.pazcondignidad.org, da nire elbide elektronikoa eta Hor bere larantsuko diet. Zu saude hor preste bai. edotzen informazio emateko, bai, bai, bai, bai. jumbeardoen batentzako edo edo jukariere bai. edo zein bai, bai. Palestina buruzko informazioa. Bai, bai juzak. eta azken, azkenan gero ez dira gure bidaiek bakarrik ere Palestinara egiten, ez? Osea, e, beste eragile batzuk eran dituzte komite internazionalistak esate baterako eta eskapena brigadak ere baitutze Palestinara. Orain daude komite internazionalistak brigaden kanpainarekin eta orduan ere animatzen ditute ba, komite internazionalistak webgurean sartzera, eta bertan brigaden inguruan egingo dituzten bidai ezberdinak ikustea, eta ez dakit informazio bigera batera joatea. Nik uste dut oso interesgarri izango dala. Grecia dago, Komite Internacionalistako Brigadetan, Kurdistan, Grecia, Venezuela, ez dakit beste arrialderen bat ere bat baina interesgarria da ere. Bueno, ba, internet bidez, beraz, informazio guzti hori eh, jasohaldu jendeak eta interesa duenak, unkitu eta agoena, alako ba, harreman bat edo sortu dezake hor. Bai, bai. Bueno, takitzer bai behar dugu gaitu behar dugu edo... Eh, ez, bakarrik hori eh, oso lurralde politia da, eta, bueno, intereskarria da, kulturalki, eta, bueno... Badaude miliaka historiak kontatzeko, baina no? bukatuko lekuia, edo... <risa> bai, go goberatunaz hori lurraldearen aipatu oso lurralde polita da, eta mm. goberatunaz... Hangeundela Palestinaan de, de, deitu guintuen komunikabide batek. Mm. Hemengo komunikabidea. Ez dugu <risa> es, izene esango ez? Baina oso, oso garrantzituen etarikoa da hemen. Eta deitu zigune elkarrizketa bate egiteko eta orduan e, programa zen bidaien programa bat ez dakit, zugu eratzen duzut uti ez? bora bizko bueno, ezate... bat zerbait bai orduan, bai, bai. bai, klaro, e, ba, gu oso unkituta eta oso, ez dakit flores, azerre, bai, bai, bai. geuden han <laughs> geuden geniera jor, e, jordaneko ziz jordanian bazkaltzan, eta gira behitu orida, husko, egiteko eta orduan, esan, esan zigutena zen mm, paisaiari buruz itzeitea Paisaia, fauna, pertsonak, kultura, takaro <risa> Ni horrela Ni pentsatzen gaitu nintzen eta eske que guztu horren inguru Arintzen, nahi, baina, tira sanion Bai, elkarrizketa ingo dugu Eta duan horregon ginen prestatzen <risa> Ezan nientaldean, a ver, norke ingo dugu elkarrizketa Osegindago preste eta, bueno, pues Bai, paisaiaren inguna itzen Zer ikusten duzu momentu honetan, ezkaletuz igo Bai, du <risa> du, <risa> du, ikusten duzu Ez dugu ikusten esen, zarresi bateko gura horrean Ez da paisairik ikusten <risa> Esa <Osea, risa> pizka jolastu <risa> benuen <risa> Bai, osea, <risa> programo horrekin <risa> Zartzen, pizka bat informazioa <risa> eduki politikoa, ba, bueno, ba naturarekin eta horrekin lotzen. Bai, bai, modu bai, bueno, politikoa da ere, jendeari helarasteko alako zirkuloen claro, iken claro. sartuta. Bai, bai, no sé, es que es bestela, es que desde aquí nekin estrekota duenuen bestela. Eta noski eh, boikota ere aurrera jarraitzen du eta hori bai. horri ere eh, susten boikotori sustengatzeko deialdia ereingo dugu estaz. Bai, hori da aprovetzatu Zantzakuniarrak ematen digun aukera ere, ba, boikote desinbertsio eta zigorren kanpaina sustatzeko eta jendeari, ba, konbidatu kanpaina honekin bat egitera eta hori, ba, Israelgo presentzia Euskal Herrian, ba, normala ez izatera behartu eta horrela konturatuko dira, ba, Netanyahu juri boskatu egin dioten Israeldar guztiak, e, munduan ez direla onartuak izango horrela jarraituz gero. Eta ez bakarrik boikot kulturala, boikot ekonomikoa ere saiatzen da egiten Boikot ekonomikoa Boikot akademikoa ere Boikot akademikoa ere Horretan gabiltza uniber, eskolarriko unibertsitateak Itzarmen batzuk dituerako Izraelgu unibertsitate batzurekin e, Zer gehiago Boikot kirola ere Kirolari boikota Tel abibeko makabiz azkibailoi Taldea askotan ere etortzen da Baskoniara jolastera eta, eta Horren aurka egiten da boikota eta bueno. Etagian politaritzaateke une batean boikotoria haina handia izatea non ja boikota estatuen arteko boikota izatea ez? Hori da, hori izango mm. izateke zigorrak ba, beste so. estatuazuek batzuek jartzen zaizkien zigorren eh, moduan ba Israel ere ba, zigorrak es eh, esatzea ez. Hartzea, ez? Bueno. Eta horien artean, pues, bad dauz asko kuira Venezuela besteko ah, Israelez. Israeli ez. Israel ez. Israel ez. Bueno. Ah. Justo zigorrak dauden herrialdeak dira eh inbertzioak e, e, debekatzen dituzten herrialdeak, multinazionalak eta abarre debekatu edo erregulatu egiten dituztenak, ez? Eta hoien kontra ba, zigorrak sigorrak badaude, baina Israel kontra ez. Bueno, ba purtxo horrekin dimarco lan hori. Baina argi utzi ber da hori, ez dela pertsonekko boikota, o da e, pertsonen kontrako boikota, baizik eta instituzionala, Noi. ez? oza gu asko ikusten dugu eta aztertzen dugu, eh, esateako hona datorren kantari bat eh, Izrael goztatuko diru laguntza jaso dituen, ala ez, boikota egiteko Hau da, Izrael darra izatagatik ez diogu boikota egiten uh -huh. Ez dauk, hagu Izrael ez bidutaren kontreko eser Baina gehiago, buruz, adiz, claro, dekin, gehiago buruz, bai. eh, itzarmen egi buruz Unibertsitatearekin, ez da zu metzera Ehiago itzarmen egi buruz daukaten hitzarmen enpresa, kontraktu eh, kontrako boikota Oza Eta boikot hori, horrela e, izatea, e, palestinarrek erabaki zuten, e, bai. duela urte esaten dezumezela Bai, ero, bai, bai, 2008an bai, iru, iru eta marre gizartera ire baino gehiagok ditu zuten e, ospe, e, e, boikota Ez daga zute, ez, gu, ez dago ezer Israelgo pertsonen kontra, baina izango zan ere modu bat ba, boikota egitea, ez pertsonei edo mundu guztiarei, e, hori ez horrela ez da edo etxan erabaki, edo eztan erabaki, santzan gehiago rolio institucionala. Bai, bai, o sea, ezkenan, e, e, argi usten dute, ez, ez dela judutar, hau da, ez dela e, gatazka etniko edo religioso bat, hau da. E, baizik eta lurra, lurralde kontrolaren gatazka bat e, dela, ez? Kolonizazio arazo bat, okupazio gatazka bat, ez? Orduan, hori e, Israilek aitzaki moduan erabiltzen du eh e, boikoteekintza bat dagoenean, antisemita hitza eta ez gara antisemitak ez? osea, antisemita bakarra hemen, ere irakurri nuen behin Israel da, ez? azkenan e, semitikoa hizkuntza e, talde bati egiten dio referentzia eta hizkuntza talde horretan era arabiarra dago ez? orduan, semit, antisemita izango izatekei Israel, arabiarra konartzen ez dituelako bere lurraldean ez? orduan, gu zerbait izateko dan, antisionistak izango ginateke, zionismoa da, ideologia totalitario bat, e, zeinetan oinarritzen da, palestinako okupazioa ez eta Israelgo gobernuetan egon egondiren gobernuetan alderdi politiko ezberdinak ez es? zionismoaren eh, bueno, pues, eh, ondorengoak izan dira ez orduan zerbait ba, izaketekotan antizionistak izango gineateke baina ez antijudutara, ez yeah. antisemita ez uh -huh. horrela korik Ederki. Bueno, ba Antizioz horrekin eta hoikota gogoratuz e, bueno, Egia esan ba, kontatu izkigu zuen gauza guztiak Ba unki dira Eta horrelako lan gehiago ere ba, Jendeari egitea Instituzioak ere Bultzatzea horrelako Ekimenak Hemen ba, ba, dikane ere deialdi hori egingo dugu ezta? Mm -hmm. Instituzioak ate botere asko Eta beste lagu zirik atzen jarra hituko dugu bai. <risa> <risa> <risa> <risa> Horri zango baituzte <risa> <risa> Ederki. Bueno, tuti eta eneko, ba, mila esker gurekin izateagatikan, eta aurrengo batera arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bona, segui, abur. Ai, Bona, abur.